Того ж дня вони з Данком побралися на луги, і Гатило довго думав про них обох. Як добре було б Данкові мати поряд себе такого шумила. Але ж і з Юрка треба людину зробити. Надто він ласкавий і ніжний, а сини личить синові Богдана Гатила. Чомусь пригадалися події сього літа, і Викула, і Максимін, і золотий перстень із тьмяним камінцем Смарагда, що й досі десь лежав у княжій опочивальні і Богдан голос повторив, «Не личить, синові, гатила!» І раптом заболіло серце, заболіло вперше в житті, перед очима пропливли картини давно забутої юності, і виразно, дуже виразно, мов насправшки, він побачив затуманене обличчя русявої чорноокої жінки, майже дівчини, яку кохав колись, і якої не дала йому доля. Він залишив руку в пазуху собі і потер долоною те місце, де щойно озвалося серце, і тер доти, доки біль не вщух. Було шкода сина, старшого сина, Данка, і теж, мабуть, уперше в житті. Богдан сумно всміхнувся і устав. Доки серце не кольне, людина й не згадує, що воно в неї є в грудях, а таки ж є... Він підніс угору ту руку, якою допіру тер серце, і гаряче проказав. «Дай йому, Боже, тверду дісницю і холодний розум! Ям завинив проти нього, хай ліпше на мені окошиться!» І озирнувся, відчувши, що хтось мовчки стоїть у дверях. То був старший конюший Вишата. Князова молитва вразила його, і було трохи незручно, що став свідком тих сокровенних слів. Там, сказав Вишата, хладівой. І махнув рукою за глуху стіну світлиці. Гатило вийшов у слід по ньому, хоч липчило б сидіти й чекати гостя тут, в теремі. На княжому дворі було душ з півсотні можів, убраних у куці, жупанчики та вузеньки, обнозігачі. І Богдан байтаку пізнав, що то венди, навіть коли Вишата й не казав йому. Можі були при повнім оружжі, закурені й стомлені. З гурту виступив молодий між у розшиті золотим галуном кацавейці і підійшов до Богдана. «Чест, велю му ксьонзові гатілі!» І легко вклонився. То був, напевно, хладівой, син жупана з Верхнього Дунаю, і гатило кивнув йому. «З такою раттю прийшов єси брати город Київ?» – пожортував він, і юнак знітився. Не, пане ксьонзе, не, пришед єсм опомоць волати». «Що я стало?» «Отець мій помреєст!» «Жупан Хладівой?» «Так, пане Ксензе, мій отець!» Юнак був русявий, дуже русявий, аж Богданові здавалося, ніби волосся в нього, що спадало аж до пліч, вигоріло на сонці. Але руки мав великі, міцні, певно, такі руки вміють тримати меч. Він повів хлопця до хорому. Вишаті ж наказав розмістити можів Хладівоївих на спочин. За вечерею Жупанич оповідав йому свої пригоди. Сиділи тільки трьох вони двоє та вишати. Старий конюшець за весь час не промовив і слова, хоч і слухав дуже пильно і пив разом із ними. На верхньому Дунаї, власне, між витоками сієї річки та річки Райни, де починається земля латинців, коїлося недобре. Конунг Теодорік, володар готів, намислив чинити кови. Коли раптово помер зверхник тієї землі жупан Хладівой, Теодорік посіяв ворожнечу між його двома синами – Хладівоєм та Міровоєм. Стіл мав обійняти старший, а гоцький конунг підіслав якогось райтера, і той не шептав молодшому братові Міровоєві. Якщо ти не забереш столу від себе, твій брат Хладівой уб'є тебе. Він просив конунга Теодоріка о поміч проти тебе, щоб забрати твою частку відчини, а тебе звести. Нерозважливий Міровой негайно обложив брата в батьківському домі і тримав облогу сім день, аж поки люди почали падати від спраги, бо колодязя в дворці Жупановому не було. Хладівой ледве врятувався утечою з вірними людьми і ще дві сідмиці блукав горами та лісами. Міровой же переслідував його по п'ятах, а коли дісталися нового лугу, який там називають Новий Лунг, а готи кажуть Нів Лунг або ж Бургундія, то стало відомо, що Міровой уже сидить на відцевому столі сам. «І страхає мене велій Ксьонзе, же якби я вернувся, стяв би мені голову! Прошу о помоць, пане Ксьонзе!» Богдан мовчав і тільки дивився на миготливий язичок товстої свічі на заставленому тарілями столі. Звичайно, Теодорік – старий і лукавий лис, і все Богданові давно відомо. Готський конунг сьогодні скаже одне, а завтра зовсім інше, і клястиметься, що то – суща правда, і спробуйно впіймати його на шпаркому. Але Гатило ж ще не вирішив, як йому чинити в цьому випадку. І що сказати молодому Жупаничеві, який прийшов до нього зі скаргою на Конунга та на свого рідного брата? Сидітимеш тут, у мене поки що. Там видно стане, відповів невизначено Гатило і заходився розпитувати про все, що чув і що бачив Хлодівой, блукаючи світами. Жупанич видався балакучий і довірливий, і гатило подумав, що це саме ті риси, яких не повинен мати володар, але змовчав. Хто ще знає, який той другий брат, молодший, мировий. Хладівой розповідав про римлян, чиї сли дуже часто проходять через його відчину, не інакше, як замислили Новікови з Теодоріком, і Богдан узявся собі на карб. «Доведеться вирядити латинам у гості ще кількох послухів. Ті, що є там, не впоруються». Згадував жупаниш про якогось змія-горянина, який мав незліченні скарби, тоді їх утратив і сам наклав усіма своїми головами, а голів було троє. Гатило слухав тих теревень і думав про своє. Аж раптом нашорошився, і потер спітніле чоло. Кладівою друге за цей вечір згадав про новий луг Бургунський. Відаєш, пане Ксензе, хто там крулем єст? Богдан ківнув. Так має той круль Гунтер сестру вельми лепу, яка зовеся Гримільда. Барзо є сліпа. Таке жони є ще не видів. Жупаниш намагався вживати і русинські слова, які знав, і виходило в нього не базоле. Не чув єси такий, Гримільде? Так ото її і між, убив тего змія Горянина І забрав його злото, і стребро, і вшистко А тоді його, тего Сікурда, або ж Сікура по-нашому, також хтось убив І тепер тота Кобєта, жона тота Лєпшайша, ходив Черному, вдова Але ж яка лепа, яка красна, видів єси, пані Ксензе таку Та Гатило вже нічого не чув і не слухав Йому раптом знову привиділась ота молода чорнобрива русявка, кращої, за яку він не бачив, отколи живе. Відтоді минуло дев'ять років, як вона пішла на добровільну смерть у жертву кумирам за гріхи дітей своїх. Як то буває дивно в житті! Сьогодні в день щойно йому згадалася княгиня Ясновида, земля їй пухом, як Вишата повідомив, хладівої. Між цими двома людьми ніби й нема ніякого зв'язку, та руські кумири все знають і все відують. І коли? Цо пане Ксьонзе? Гречу, коли завдовілася та княжна? Гримільда? Тому літ уже три або штери. Її по-нашому звуть Гріма, Грімніця. Бардо лєпа жона є, пане Ксьонзе, бардо лєпа, лєпшайша. Більше Гатило нічого не розпитував. Поряд мостився Вишата, який усе знав і все відав, хоч і як завжди мовчав, і не хотілося при ньому розпитувати. Але і усю решту вечора, і цілу ніч, великий князь Київський думав за ту далеку землю, в якій ніколи не був, і за короля Гунтера, якого не бачив, але про якого чимало знав, і за його братів, і за ту теж небачену сестру їхню, яка могла б бути б йому дочкою. А вранці він послав Нарочитого з п'ятьма мажами до свого рідного брата Волода в Панонію з наказом і проханням негайно прибути. Нарочитий повернувся в кінці жовтня. Разом із ним приїхав не брат великого князя Володар, а його старший син, 22-річний довготелесий Остой. У Волода всі діти від першої жони були такі цибаті, схожі на свою маму, яку Богдан бачив усього разу. «Отець – недужий, має враті з далматинами перебиту руку», – сказав Остой. «Прислав мене себе в місто». Гатило подумав дні зодва, що робити, та й послав Остоя в далекий новий луг, коли великої річки Райни в західній Галичині сватати вдову Гримільду за великого князя Київського. Разом з Остоєм поїхали велий болярин Турицький Войслав, малий болярин з Дарниці домажирич грек Адаміс та двадцятири можжів Учти. Поперед себе свати гнали 10-роконий, вантажних дарами на викуп. Крім вишати, Гатило нікому не казав про своє нове одруження. По закінченні грецького походу він узяв собі в Галищі другу жону. Але Єрка лишалася там, на заході землі Полянської, в городці Знятині, яке князь Галицький Острій дав за нею. Атило пробув з молодою женою всього три доби і відтоді не бачив її. Спершу думав привчити до тієї думки і себе, і свою першу, Русану, і усіх киян, але той крок великого князя в стольному городі сприйняли дуже спокійно. З русаною його стосунки не погіршили і не покращили, бо ніколи не були близькими і щирими. І така всезагальна байдужість призвела до того, що й сам Богдан, мов би, забув про своє одруження. Та він і не покладав на нього чогось іншого, особливого. 47 сорок сім років, може, більше цікавлять справи державні та ратні, аніж ті, якими опікується вічно молода лада. Великий князь перед усім є великим князем, решта все саме собою відходить у бік. Так воно і мусить бути. Так міркував Богдан і тоді, коли слав сватів до володаря Нового Лугу, незважаючи на серце, яке раптом замлоїлося йому в грудях, Незважаючи на юнацькі спогади і все інше, що з ними пов'язане.